Петро. «Я» з посмішкою. «Не знаю, як би тобі сказати, відкіль хочеш». Микола. «Та уж аж ти не забув хоч того міста, де родився». Петро. «О, запевне, не забув, бо й вовся не знаю». Микола. «Та що ж ти за чоловік». Петро. «Як бачиш, бурлака на світі тиняюсь от села до села, а тепер йду в Полтаву». Микола. «Може, у тебе родичі є з Полтави або знакомі». Петро. Нема в мене ні родичів, ні знайомих, які будуть знакомі або родичів сироти. Микола Так ти бачу такий, як і я, безприютний. Петро Нема в мене ні кола, ні двора. Весь тут. Микола. О братику, бере Петра за руку. Знаю я добре, як тяжко бути сиротою, і не мати містечка, де б голову приклонити. Петро Правда, твоя брата, но я, благодарення Богу, до цього часу прожив так на світі, що ніхто нічим мене не уразить. Не знаю, чи моя одинакова доля з тобою, чи от того, що й ти – чесний парубок. Серце моє до тебе склоняється, як до рідного брата. Будь моїм приятелем. Ява, третя. Возний виходить від терполихи з прив'язаною рукою шовковим платком. Виборний – в білому рушнику через плече, який в Україні дають старостам присватані. Возний виходить вперед і проходжується поперед сценою з задоволеним обличчям. Микола та Петро стоять в стороні, а виборний голосно говорить у двері терпалихи. Виборний – та ну, Бо, Бориса, іди з нами, мені до тебе діло єсть. Терпалиха – в своїй хаті. Дайте йому покой, пане виборний, нехай трохи прочумається. Виборний – та на дворі швидше провітриться. Терпалиха. В хаті лучше, тут ніхто не побачить і не осудить. Виборний. За всі голови. Відходить від дверей. Настидно хоч на сватині і через край смикнув окаянної варенухи. Бачить Миколу. Здарова, Микола, що ти тут робиш? Давно вернувся із города. Возний. Не обрітається лі в городі новинок яких курйозних? Виборний. «Адже ти був на базарі. Що там чути?» – Микола. «Не чув, далебі нічого. Та в городі тепер не до новин. Там такі старі доми ламають. Та улиці застроюють новими домами. Та кришки красять, та якісь пішоходи роблять. Щоб в грязь добре. Бач, ходити було пішки, що аж дивитись мило?» – Возний. «Дивитись мило, а слухати, що міщанство і копечество говорить, чи мило, чи ні?» Виборний. А що ж вони будуть говорити? Не тепер же та й не від себе видумала таку перестройку города. Хто ж винуват безпечним людям, що не запаслися заздалегідь деревом, досками і дранню? Ото того й тяжко. Ви думаєте весело і старшині принуждати других виповняти те, що їм валять? Та що ж робить нігде дітись, коли треба управлятись? Возний. Щоправда, то правда. Трохи крутенько загалили, так і теж треба сказати, що всякий господар для себе же строїть. Микола. Інші хати такі були, що якби не веліли порозламувати, то б вітру самі попадали і подавили б своїх хазяїнів. Коли прислухатись, хто більше гри має на всю перестройку, то одні този – багачі. А середнього розбору мовча строять. Да уже ж і город буде, мов мак цвіте. Якби покойні шведа, що загинули під Полтавою, повставали, то б тепер не впізнали Полтави. Возний. По крайній мірі, Тейто, як його. Чи не чого о об побидах, спорах, грабежах? Тейто, як його, о жалобах і позвах? Виборний. Та що його питати? Він по городу гавловив та вітришки продавав. До Миколи. Чом ти, йолопе, не кланяєшся пану Возному та не поздоровиш його? Адже бачиш, він зарочився. Микола «Поздравляю вас, добродію! А з ким же Бог привів?» Возний «З найкращою зо всього села і всіх прикосновених околиць з Виборний «Не скажемо, нехай кортить!» Відходячи «А се що за паробок?» Микола «Самій знакомий, іде з Коломака в Полтаву на заробіток». Возний «Хіба разві те то як його? Із Коломака через нашу село дорога в город?» Петро я нарош не прийшов сюди із ним побачитись. Виборний і Возний йдуть. Ява, четверта. Петро та Микола. Петро, се старший в вашому селі? Микола, який чорт, він живе тільки тут. Бач, Возний так і бундючиться, що помазав з паном. Юриста завзяти і хапун такий, що з рідного батька злупить. Петро, а то другий? Микола, то виборний Макогоненко? Чоловічок і добрий був би. Так біда хитрий, як лисиця. І на всі сторони мотається. Де не посій, там і уродиться. І вже де і чорт не зможе, то пошли Макогоненка зараз докаже.